Eta sufriaren bidea ipagai bidea jariar ideki. Baiona inguratzen duen ibilbidea ezta initz erabilia. Iriko mugikortasun problematikari erantzun lezake. Zerjetaren ustez, peo, dufo, gure, gomita da egunon zure. Aspaldi aipatzen den uh, proiektu da, da aipatzen duzuena. Gauzatzetik urbiltzen aregira? Ba, nik uste dut baiet. Azkan hilabete horietan, elkartu uh, ginen Jan René Eta, piskat, gane nuke sekretuan lan egin dugula egin bele serbitzuekin. Uh, Ikusi zor, uh, elep berri ori urteaz tapenean sortuko zela, orduan seila bete pasatu ditugu lan isilean. Ba genekielako, uh, bazian uh, elepen kontrako batzuk, ori baliatuko zuten haber bada ere, mm. gure kontradio haiteko orduan, Ishilean lan egin dugu eta osatu dugu proiektu bat zenbaki gog siekin. zenbat kostatuko zuen eta eta bigarren gauza ze ondorio on ondorio ona itsaten alkozuena gure rialdearentzat eta batez ere ere Berri urgentzates baita bakarrik Baionarentzat guk zikodugu bezala. Claude Olive el cargo nagai joaren arduradunari egorri hori interes bat senditzen da politikari parteide guzien artetika? Bai, garbi bai. Horain arte, diadanik interesa izan zen, bainan ezen lehen mm. hori da. Eta hor bat momentu hon bat guretzat eranenuke, proiektu horren zat, zen ta gu azken dugu fitxikira hortan, eh. gu pentsatzen dugu treinadera ibiltzeko modu gozoena denentzat, zat, erabiltza ere baita ere natura eta bideentzat, Ordoan, uh, ortarako proiektu hortan sinestendu guainitz. Eta beraz, uh, proiektu hori haintzinatu eta ere, orra, nahi genuen, uh, bultz, bultzada berri bat proiektu hori. Eta orra, janrene txegarraiak uh, uh, sinez sinestenduera argida. Mm. Eta bere gibilean, uh, uste dut, bestek segituko dutela, e, uh, interesa ematen basaie, eta uste uh, dut... Aridelea edatzen. Si eita sunetan sartu haitzen, erranduzu euh, zuen kontra, baliatua izaiten alko zela, orta ko segretu nahi duzela, zendako zuen kontra? Ba, uh, gure kontra ez dakit, baina proiektuaren kontra errandez, uh, begira ez da union sartua elep eta diadanik aridele lanean sartua balitz bezala. Mm. Eta Jean Rene Txegarrien erburua, uh, leheniko hilabeteetan proiektu batzuk gauzatzea, erakusteko zeintelesa doen, Uh, Ipare Euskal Herriaren zat uh, ere eta orduan horietarik uh, bat, hori da behintzat ba. Mm. Aipa dezaguntxe eta sunetan, uh, gaur egun sufriaren garaiatzeko baliatzen da, bon, guti edo azpi erabilia Vai. da, zuen ustez, orida. nondik norat joaiten da ibilbide hori? Ba, ibilbide hori uh, askizabara da. Uh, gure lengoprojektuetan ere, erakusten genuen tarnoseko Uh, ondartzatik abiatzen dela ibilbide hori, eta joaten dela gero uh, ez labar deitzen den ondartzaraino, baina sufreko uh, uh, enpresa ortik da. Ez hain urgun, egan enuke, orduan aturriko ego, ego alde horretan. Eta gu bultzatu dugun proiektu hortan uh, hartu dugu zati bat baiona edo bokaleko uh, gel, tren geltokietatik, hor uh, aturri ino. Eta zendako ibilbide hori interesgarri aiziten alda? Zerrekartzen aldu oaiko Bae. eskaintzari gehiago? Ebe, jadanik ez zila bideetatik pasatzen. Eta horrek, ere ikusten den bezala egunero Baionan bide tapatuak dira. Eta kalte da diendartearen zat, errenu nuke. Um, bigarren gauza, uh, puntu strategikoetatik pasatzen da. Adibidez, enpresan agusia hemen uh, Ipare Euskal Herrian, da Baionako ospitalea. Eta... Ni joten eiz hospitalera, eta bada akitzen bat zaila den uh, hospitaletik urbiltzeko eta han bertan aparkatzeko. Hor aldiz trenbide hori pasatzen da hortxe. Floridan hori da? Bai, eta bada ospitalea aldapa bera, nun urgentziak eta badiren, eta hor bera pasatzen da trenbide hori. Eta hor pentsatu dugu geltoki bat uh, gauzatzea. Langile baita, erabiltzaile entzat, erran bezala, nahiko zaila baita, parkatzeko eta horribiltzeko. Proiektuan, zenbat, gel dialdi do gel, gel toki lirateke, haipatu zu bat, bon, bayonat, ba, bokalerren <coughs> da, hori uh, uh, da, errandu zu? Ez, bayonatik egoaldera, erran denunke. Ordoan, esplikatuko dut, hori gauzatuko da... En uh, gogoetan. Goguetan. Mm -hmm. Ordone, baionako geltoki tik. Jo atendant, Glenera. Glen, nun baden aparkari Eta hor mm -hmm. bada interesan bate leperentsat 70. han juntatzen uh, dira toki hortan. Um, ilu tremide. Bat endaya baionakoa. Bi garatsi baionakoa eta hiru uh, Paue baionakoa. Eta hor, Penchateau gauzatzea, Google Osatia geltoki egiazko geltoki bat, nun jendeak hartzen duen, jausten halko duen tren batetik bestera pasatzeko, eta hori izigar interesgarri ikusten dugu garazik, garazitik etorriko diren jendeen zat, jakin ez ere, bultzada bat ematen ari garrera, garaziko trenbide hori gehiago erabilia izaiteko, eta tren gehiago izaiteko jendeak erabiltzeko. Sufreak agaiatzeko erabiltzen zen trenbidea, atera bide bat izan daitekea bai honako mugikortasun arazo gerantzuteko. Zeretek uste du baiet, peio dufok esplikatuko dauku, zendako, astelen goizuntan. Eta bai, aipatzen genituen geltokiak... Aipazuzu, Glenneko geltoki hori aski estrategikoa izaiten altzela, ze ondorio izaiten aldu, ba, baiona kampotik heldu diren jendeen zat, geltoki bat. Or, geltoki nagusi bat bilakatzea, baiona inguruko diendartearen zat, garen nuke, hastean uh, bezala, gara zitik heldu den trein hori, hor oh, tan geldi araztea, eta hor Glennan badakigu erribarnetik uh, izi garriru bildera, aparkariko handi horrekin, cinema eta guzi, bainan uh, juntatzen aldera beste trenbideekin uh, ere bai, eta orduan uh, izaten daiteke uh, puntu strategiko bat. Eta hortan uh, pentsatu dugu badela um, diru geiena eman behar, zenta erran nahi du tokia bada mm. uh, Tokia bada egiteko geltoki hori, baina tunel bat egin behar da alde batetik etik bestela pasatzeko, eta horretan gure proiektuan sartzen dugu, diru gehiena. Mm -hmm. Baina bai, argita garbi, barnekaldeko diendearen tzatuzte dut, badela interesandi handi bat geltoki hortan bai honan ibiltzeko aski-ereski barnekaldetik eto horretat mm -hmm. rehen frekuentziaren e, historiare bada, frekuentziak kalkulatu dituzi, beskat... Uh, noiz beharko luken pasatu zoma Bai gu pentsatu dugu orduan bi aldiz pasatzea uh, bitreinekin egin daiteke hori bat uh, ganean eta bestea etorrian eta gurutzatuz hori uh, berroiet amak minutu edo berroiet ama bosh minutu ero pasat, pasatuko hori Hortan hori gira estudiatzen union, baina hori dena finkatua berroiet a, ama bosh minutu ero hori segur posible dela baina irakur ket da eta jende artearentsa ta ongilitzateke ordu geridero pasatzea topok egiten duen mesala hor oskanin eta hori da gure helburua aipaitzakun gai sentsibleak diruarena honti bezala 150 <laughs> milioi euro gostako ditu tranbisaren proiektuak ingururietan aipatzen da hor berriz gastu gehiago ez hartzea Ez. <laughs> Trehin ofrikin, badira obrak eta egiteko tunelak aipatzen zuzu. Bai, zuzo. bai, egon, ze se markia sekatzen dut uh, sosokelik errangabe, baina askoz gutio. Me, bon, bila bat egitu kozarete, baina, jop, hatxe maten du nire horria. Bai. Ze obra monta da egiteko? Ilu milio eurroekin. Ilu milio plantan ezartzen ari eta Well, markatu, markatu. <laughs> bederatzi milioi. Bederatzi milioi. Dena, dena egiten da, bederatzi milioi ekin. Geltoki berri hori. Eta gero gel, beste geltokiak ez ditu goi batu egin enditut. Baina uh, beste geltoki guziak uh, egokitu. Trenbidea bada diadanik. Mm. Trenbidea bada egokitzeko tokika, baina guti. Uh, gero eman uh, behar dira... Uh, leke ez da kini on la heretanen ber no, geltokiaren no, no. sa diausteko genetik mm -hmm. berdena eta eta hala eta pentsa zintute uh, neiko merketaratzen dira eta totu duzun uh, proiektu ren uh, ondona merketaratzen da jendeak uh, tarensat uh, interesan dibatu uste dut, aski aski argi ateratzen dena Uh, segitzeko geltokietan, eh, beraz bada Glean hori, mm -hmm. erribarnetikos horbil, right. ondokoa da Florida, edo uh, nun baden ospitalea, kasean, loga, liceoak, nun uh, egunero uh, eunka edo milaka gazte horbiltzen diren, eta hortan ere badakigu badera arrazo larri bat. Um, gero... Hortzen marroet, bada hori da zean lehonetik hasti uh, horribil hor. Mm -hmm. e, nun badena parkareku handi bat, eta autobus bideak ere horretan gilditzen dira. E, gero badugu forruma, mm hor -hmm. uh, ze zen plazatik horribildena. Uh, eta bada oso bat uh, dendekin, eta guzi, nun langilea initzek ere lan hartzen duten goizetan. Hori, gero kastogama. Hor ikusten da, dea, pasatzen dere hortan horretan uh, hor ikusten da, badela uh, treinbide bat eta hor uh, gelditze bat gauzatzen alda. Bada kastorama, bada ere dazo enpresa, eta azkena puntaren puntan dugu franzazia dendaren ondoan hor, aturi bazterrean, ba, mm. eta hori dugu azkena momentu dako, mm. diakinez badilea opzio batzuk, estian erran bezala, bokale da ino duaiteko, eta zer gaitik ez ere tarnose da no. Baina hori uh, gauzatzekoa da, ez da oraindik finkatua. Ez dugu gure dosieran optio gisa sartu dugu, ez gira honen uh, seita sunetan uh, sartu. Pundu estrategikoak, eh, ipatu dituzdu, direla gune estrategikoak baina emarrean, gero hori gauzatzen balitz, ikusi berdan treinak norke zarko dituen, norren esku izanen den, zoek pentsatu edo zuen, zentzeefak atxikitzea hori? Bai, uh, gu pentsatzen dugu esentzea uh, fakatsiko duela hori, zenta uh, dienden gara joan uh, trenetan, ez da besterik beste eta behar eskuada sekuritate mailan, beste enpresekin sekuritatea ez da behar ba hainongi segurtatua, mekanenuke. eta serbitzuaren alde ere bai, nahiz eta hainitz uh, kritikatu izan, eh, uh, langileok bada kiguguk, uh, nola lan egin eta gure burua da zerbitzu on batemaitea. Orduan eh, uh, hori atzikitzeko eta segurtatzeko beharrezkoa da eta ola ikusia da Jean René Chigarayekin. Eh, mm -hmm. uh, ala ere, preslitzateke segitzezeko ezentze ba, ba, ba, ba, presitzak. Bai, un préchabai, bai, le dossier la montatoa bada eta Ez badu dilurik atela behar, genen nuke, egin endu. E, e, Holi da beti bezala. Gero, dilu iturriak badira. Ez da bakarrik uh, elep berri hori, bada akitaina, eta bata, bat ez ere Europatik dilu bat ateratzen dena olako proiektu entzat. Uh, Ahoxelan egin da bat, tolosan bada beste bat, eta eta badakigu uh, nola finanziatu diden horiek, eta horretarako uh, ora erdia bedaren europatiketor daiteke. Iri erdietan ez dugu alako usaiak, arre, treinak ikusteko badituzue e, eta behar maila horretako erri batzuetan, ere bai ona biziki bizki handia. badira beste adibide batzun, treina erabiltzen den, inspirazioa ditu hi batzu baituzia? Bai, bai justu ki, saane, bada olako trein bat, herri barnean pasatzen dena, zigarren interesgarria dena eta uh, sartu dutena sh, uh, haien uh, eriko sarean. Eta gure helburua hori da ere, juntatzea hori uh, behintzat eta hori aspalditik uh, galdetzen dugu, autobus um, servitzuarekin eta train zerbitzu horoko komunikazio bakar bat jendartearen uh, zat mugitzeko Txartel bakarra berbada? Txartel bakarra berbada. Hortan ere begiratzen ari gira. Bordaren ari dira hori ere begiratzen. Eta jakin behar da hor... Egiten e ari galera uh, Gibel uxatz bat, egen nuke? Mm. Aintzin uxatz bat, baina... Gibel ari begira, zenta lehen... Basilean olako train hainitz, ipare euskal errian. Bulvar dube abedeitzen dena zen... Uh, nun train bat, tramue bat pasatzen zen. Basen bat kostalde osoan, Bazen bat duaten zena Doniban Eluitzunetik Xararaino eta, eta geros egitzen zuena laguneraino ino trentiki horrekin. Eta bazen holako xare bat ipare euskaregian. Mm -hmm. Desa dena. Egon den bakarra da, kasik, trenbide hori. Mm -hmm. Eta behritz martsanemaitea, ez da sozokeri bat, egina izan zen. Lehen bai, uh, garazitik, bai garazitik, eldu zen treina, esen baionako geltokira duaiten. Baizik eta aturri da ino, mm. guno, nahi dugun gauzatu behaz, bezala. Mm. E, tako, autuaren nagusitasunak hori e, pixka bat e, gildu edo e, hindu. Autuaren nagusitasunetik behiz ateratzearen e, urratza egime ahelitaike. Nunbait, etxeina horren e, alternatiba, zaitiko gizan. E, azken gaibatzurekin e, aipatzeko pixka tohtatika aterata, Bada, urso uh, urdina, palombe bleu deitzen den gaueko, uh, gaueko trein hori, endaiatik uh, parixera joaiten uh, dena, hori arriskoan da, frantziak utzian gaueko treinak bezala funtzean. Zuteko reken, ZJTkoak, etzizte ados, Batele. eta bairea mobilizazioak? Batere ez gila ados, eta elakusten dugu zertarako ez garen ados, serbitzu hori mantendu behar da. Uh, Ezen zefek du uh, abiadura handiko treina uh, martxan emanen dira usteiretik goiti bordale eta pari artean baina uh, hemen dik Ipari Euskal Herritik eta Biernutik uh, bier eta Bigoratik bigo ez da olako zerbitzurik eta goizetan pari sen nizeiteko uh, Biermunetik abiatu uh, berko da eta eta horrekin ez gila batela ados Uh, hotel bat hartzea parixen uh, anitzaiteko goizean, ez da normala bada serbitzu hori mantendu behar da eta bo, serrea diadanik uh, dugu eta segituko dugu apililaren lauean elkartzen gira pauen uh, orra, tokiko elkartea initzekin autetxea initzekin ere bai Uh, erakusten dugu tren hori horiek aipatzen dute utxadera, baina ni joan uh, den astean entxeatu nahi zartzea, aste bad lehenago eta beteazen jodanik. Hor mm. duan, uh, gezurretan ibiltzen dira, baina maiz hori eta, eta da, eta gozo da, nik hartzen behituta aski, maiz hartzen behituta, eh? eta, eta gozo da tren horretan ibiltzea, goizeko zazpitan parisen izan bilkura, lana, edo presoentzat bisita baderarik ere hainitzera biltzen baita eta merkeago ateratzen da hotel, hotel bat baino. Pei hodifo zurekin eh? treinaz emintzatu gira eta proiektu ambiziondiko proiektu hortaz ere bai hona ehm, bai barneko sufriaren bideori ahlezakena mil eskerregurik nizanik goizuntan. Tapasar egun hon? Ba, mil esker zori.